Той ніколи не бував у цих краях. Той дивувався незвичайному лісові. І справді, стрункі високі сосни гострими верхів'ями упиралися у голубе небо. Густо пахло живицею і суницями, що мов краплини крові червоніли між травою. Десь, налякане голосами людей, ломилося напролом через хащі стадо зубрів. Все тут було незвичне. Широке Дніпро, стрімкі горби над ним, різкий запах глиці і лагідне сонце, що зрідка проглядало упрогалини між гіллям, якась незайманість, первозданість всього, і рудий суглинок під ногами замість масного чорнозему. Навколишня природа здавалася могутнішою, буйнішою. Величнішою, ніж дома, і це захоплювало. Незважаючи на утому, люди з цікавістю приглядалися до нових місць, на яких їм, може, доведеться не один рік прожити. Перебравшись через кілька глибоких ярів, поляни перед вечором зупинилися на широкому узвищі, теж, як і всі околиці, порослому лісом. Києви місцевість здалась знайомою, і він дав знак готуватися до ночівлі. А поки родовичі розташовувалися, хто де хотів, по своєму звичаю, вирішив оглянути околиці. З того боку звідки вони щойно прийшли, темнів глибокий вузький яр з урвистими стінами і лястими деревами, непролазними кущами і невеликим таким струмком посередині. Тому Київ в супроводі щека і кількох отруків Повернув ліворуч, на захід сонця І незабаром спустився пологим схилом У широку долину, густо вкриту болотяною рослинністю Тут текла невелика річка У кількох місцях перегачена бобровим гаттям Росли верби і вільхи Тихо шелестіли очерети, крякали качки, галготали дикі гуси, що при наближенні людей зривалися хмарами в небо. На бобрових ставках плавали велично спокійні білосніжні лебеді. «Здається мені, це та річка, на якій поселилася наша лебедь», – сказав Кипри, переступаючи через струхлявіл у вербу і, підходячи до берега, тече вона якраз у той бік. «Так, це вона», – погодився Щек. «Якщо ми поселимося десь тут поблизу, то цим берегом найпростіше буде добиратись до сестри». Кий тим часом ще раз пильно придивився до навколишньої місцевості, до бобрових гаток, до лісу, що ріс по узгір'ях, і радісно скрикнув, «Друзі, та це ж земля з триями Жамира!» Добралися врешті. Ось та стежина, по якій ми з хоривом і піднімалися на гору, під якою примостилося його селище. І він показав наледь помітно в заростях звірину стежину. «Ходімо швидше туди, поки не зайшло сонце». Вони піднялися круто схилом на гору, який вже впевнено вивів їх на знайому стрімку кручу. «Ось!» вигукнув захоплено. «Дивіться!» Перед стомленими воями розкрився безмежний простір, такий широкий і безконечний, що всім аж дух з несподіванки захопило. Унизу, по ліву руч, у глибокому яру в'юнився повноводий ручай. Кучерявився густозелений ліс. За яром знову здіймалися стрімки, високі кручі. У долині сріблястою стрічкою привільно плинув між піщаними берегами Дніпро. А під горою, на подолі, розкинулося мальовниче селище. Там живе наш дядько, мир, Там частка роду нашого Русь. Не міг стримати почуттівки, а потім тих ще додав. Тут ми і поселимося. Поки що. А стрий Межамир не перечитиме? – запитав Щек.